iar eu, drept mulțumire, am să te duc în camera încuiată. Acolo bătrâna ascunde numai iau și pietre scumpe Hai să mergem chiar acum și dacă ne prinde A, și mergi încet <trui> și pisicile astea, ce le mai jumuli ureșile? Pisicile o să ne spună, mi-e frică, bătrâna hafții o să mă alunge și eu voi rătăci din nou prin lume Lasă că am eu act de cojocul lor, hai acum să mergem da,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 Nu cumva, nu cumva, papucii, da, da, da, papucii sunt vrăjiți, papucii mă duc mai repede ca vântul, trec peste munți, peste dealuri și ape, ei, păsări călătoare, v-așa, v-am întrecât, păsări călători. și voi nori albi și negri, abia vă de departe și vă Într-un copac. Vă să zic că am zburat și cât de sus, și cât de repede.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 Ei bine, vreau să văd și eu minunea asta. Un pitic alergând ca vântul și ca gândul. Ei, ei, ei. Voi, sfetnici ai mei, Veni să-l vedeți pe piticul acesta încrezut. Se va întrece în fugă cu cel mai bun alergător al meu. hai, începeți, începeți. Mai repede, mai repede, mor de nerăbdare. că n-ați început să fugiți. eu care credeam că v-ați și Știți, Știi, înconjurați lacu o dată. Ba nu, ba nu, ba nu, de două ori, de două ori. Hai, porniți, porniți o dată, gata. Nu mai pomeniți fuge Piti. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Săria te-am ajuns Extraordinar, nemai pomenit Bravo, de azi înainte e ștafeta mea A, Auzi, auzi, auzi ce rușine cu asta o să fie mai mare decât noi sfetul Dar trebuie pedepsit Să scăpăm într-un fel de el Împăratul îl va umple de daruri De aur, de aur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 Oameni flămânzi, luați bani de la micul muc nu ași ție? Na, ție? și ție. și tu, așa,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 Peticul răsipește tot aurul din visterie. Da, da. Ai să rămâi sărac, Maria. Visteria ah. țării e goala. goală. goală. Ah, e liniște. Să-mi l-aduceți îndată pe muc. Aici. Da, da, da, aici. Repede, repede. Ah. Sunt aici, Maria. Ta. Eh? Am auzit totul. Ah. Dar nu e nimic adevărat. A, auzi, adevărat, adevărat, adevărat, adevărat. Dar nu e adevărat. Liniște! -ti? La temniță cu tine, la temniță. Da, da, l-am văzut noi ascunzând banii în drograf. Hai văzut? Nu, este un hoț. Un, hoț, un hoț. Nu, Maria ta. Da. Nu, Maria ta. Da. Nu-i da. nu adevărat. Nu-i adevărat. Ce urâtă -mi este aici, în temnic. Mi-e frică. Și mâine... Mâine-mi vor tăia capul. Abia pot să mai mișc picioarele. Sunt fericat în lanțuri. La moarte, la la da ce, ce strigă sfetnicii? La moarte, la moarte, la moarte! La ne vom scălta iar în aur! Și împăratul ne va iubi numai pe noi! Se moară bucură! Se bucură de moartea mea! Și eu, eu stau aici singur, doar nu vreau să mor. Am să spun de data asta împaratului despre taina papucilor și a Trebuie să-i spun. Da, da, trebuie. Trebuie. Da, da, da, trebuie. Împărate, împărate, luminația, ta! Luminăția ta! Luminăția ta! Vreau să vorbesc cu împăratul! Maria ta, vreau să-ți vorbesc! Vreau să vorbesc! asta fătnicii mei. Parcă aud glasul Muc. Glasul lui Muc? Părat. Glasului Părat. Muc? Nu, Maria, da, ți se pare. Da, ți se ba, pare. da, ba, da, ba, da. Poate vrea să-mi ceva ce n-am auzit încă Părat. până acum. Hei, slujitori, deschideți porțile temniței. Vreau să ajung la Muc. Vreau să ajung la Muc. E cam întuneric pe aici. Eoleu. E o, cam plic pe aici. A, moc! Măria ta! Am auzit că mai strigat. E, iată, am venit. Ce minciun vrei să -mi mai spui? Luminăția ta, Hă. nu sunt vinovat. E... nici spun minciuni. Cum? să mi se ce picioarele. Moc, cum vorbești așa de sfennicii mei? Luminăția ta, Hă. trebuie să-ți spun o taină. Am Tu e gelul meu. Tu e gelul tău? Da. Toie gelul meu știe să descopere aur. A? Aur? Moc! Moc iar spui minciuni. deslegați mă și veți vedea. Moc! dacă mă vei minți, mâine în se va trea capul. Ei, paznic, dezlegați-mă. Așa. Și acum, și acum, până apără. Până apără. Spune. Toie gelul meu, descoper aurul din pământ. A? Îngropați câțiva bani de aur fără știrea mea, și eu îi voi afla. Bine. Întoarce-te. Întoarce-te. Nu, te uita. Nu, nu te uita. Nu, să uit, să nu te uita. Așa. A. Gata. Gata acum. e gel, toie e gel. învârtește te nițel și arată-mi unde sunt banii de aur sub pământ. Ușa. Asta, asta este ceva, ceva. Tău gelul este al meu! Tău gelul este al meu! Al luminației tale să fie, tău gelul! Iar a mea, a mea să fie libertatea! <gântări> libertate, ai spus? Da, da, sigur, da. Asta e puțin. Mi se pare mie că tu mai ai ceva. Ceva de care aș avea eu mare nevoie, nu? iagici, iagici. Ceva care te duce ca vântul și ca gândul. Papuci mei, iluminația ta. Da, vezi, vezi, vezi, chiar la ei mă gândeam. Hai să-i văd. Deci, doi, cu să încercăm. Așa, hai, hai, hai, Așa, hai, hai, hai, hai, hai, Mă rog, de copac, îmi de papuci, Mă de papuce, că nu mai ah, ah, ah, am ieșit pe Mă de copaci. Mă rog! sparg capul. Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă Mă rog! Mă ca să-l oprim, dacă au auziți, de ce nu mă opriți? Ajutăm! Papucei, opriți-vă! trebuie să făd altfel, va fi vai de pielea mea. Papucei, papucei, opriți-vă! Cadă, cadă, cadă! Oh, cât am fugit, gata să mă prindă.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 Măchine, mănânc măchine și-mi trece foame! Așa. Bune mai sunt Să mai mănânc Și acum să beau apă din izvor ah, strașnic au mai fost mochinele Ce-s Da... Da ce asta? Urechile! m au crescut urechile de da, de unde, până unde mi-au crescut urechile astea? Vai de mine și de mine! Și ce lungi sunt! Ei, ei, ale cui sunt urechile astea? Cine mine-a luat ale mele? Da-ți-mi urechile înapoi! Mm. Și iar mi-e foame! Iar mi-e foame! Ce să fac? Oh! Tu dacă mi-au crescut urechile din cauza smorchinelor. <sus> Și mi-e foame. Mi-e foame. <sus> ce să fac? Eu am să mă toți smorchine. Da, dar le iau din copăcelul celălalt. Fie ce-o fie. o <sus> vedem. Ce mă fac eu cu urechile mele de măgar? Da. De ce asta? Nu mai am urechi lungi. Eu să mă gândesc eu mai bine. Vă să zic că am mâncat mochine din primul copăcel și mi-au crescut urechile. Apoi am mâncat mochine din celălalt arbust și urechile au dispărut.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 ce să mai râd când împăratul o să mănânce smochine! Ce bune mancări mi-a dat astăzi bucătarul! Bravo! Bravo, bucătare! <laughs> ce bune mâncăr ne a dat azi bucătarul. Bravo, bucătar! Iar acum, mări atașe luminățile voastre, veți mânca ceva ce n-ați mai mâncat de mult. Ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce. Smochine proaspete! Le-am cumpărate la un mare negustor venit de peste țări și mări. Smochine? Ha, ce mult îmi plac smochinele! Smochine, <grijine> ah, <grijine> ce mult ne plac smochinele! <grijine> <grijine> da, mai da ce? <grijine> bune mai sunt bucătare, smochinele! <grijine> bune mai sunt bucătare, smochinele! Ce-ați dar ce cu voi? Hai. Hai. Ce -i, ce -i, ce luminate. Noi... Noi. Voi, voi. Urechile! Vărate luminate, v-au crescut. La cea asta. V-au crescut la toți urechi. Suntem niște și nici urechi de magar. Urechile noastre, Da de unde? Urechile Măriei tale! Măriei ma, ma, mele, cum îndrăzniți să-l faceți măgar pe imparatul vostru? A, aoleu, aoleu, de da ce La temniță? La temniță? Cine a îndrăzniți să-mi da, de măgar? Aoleu, urechile, urechile mele, o oglindă! Dați-mi repede o oglindă! oglindă, oglindă. Pe o glindă. oglindă! oglindă.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 Auziți cu asemenea urechi. Deschideți, am venit să vă vindec! Cine ești? Un vraci, știu eu leacul bolilor pe care le aveți Să vă lecuiesc, rău da. Bine, mâncați smochinele acestea Iar smochine? Nu, fugi cu smochinele tale, altele-ți tăiem capul. Da. Mâncați, n-o să vă pare rău. Eu și dacă, dacă, dacă... Dacă nu vă lecuiți, să mi se taie mie capul. A, atunci, atunci, atunci dă-le în coace. Dar da, ce e alții? Caca! Urechile! Nu mai aveam urechile măcar! Nu mai aveam urechile măcar! Nu mai aveam mai e Dați-mi urechile mele. Bine, împăratul, împăratul. Lecuiește-l și pe împărați. împărat. Împăratul da, lumii, da, da. Urechile vaste unde sunt? Unde sunt urechile vostre. Cum? Nu mai eu am urechi de magădea. Nu se poate. La temniță cu voi! La temniță cu voi! La temniță cu voi! ta! Vraciu aici, el ne-a Vraciu? Ha? Da? Hai, vraciule, repede! Repede! le mă Vino! Mm. Vino cu mine în visterie! Îi stau toți sacii mei de aur! Dar hai! Repede! Repede! Repede! Uite! Uite aur! Aur peste tot, aur și pietre scumpe. Ia tot ce vrei, da. le cuiește mă lecuiește-mă repede, hai. Iată și toie și papucii. mei, să mă încalzi repede până nu prinde de peste împăratul. Hai, braciule, alege tot ce vrei din comorile mele, aur, aur peste tot, aur. Ia-l pe tot, ia pe tot, dar scapă-mă de pacostea care-a dat peste mine, hai. Da -mi dată, împărate, să dat, împărate, să-mi aleg, să-mi aleg, alege să -mi aleg. Da. Am pus mâna pe toie gel, acum papucii sunt aici. Ah! Gata! Ne-am încălțat papucii mei, Năstrăval! Împărat Mârsaf și Hrăpăreț, ai răsplătit credința lui Muc prin nedreptate! Rămâi acum toată viața cu urechile astea de măgar! Și să nu, nu uiți niciodată că Muc ți le-a dat! Da, da, Muc, Muc cel mic! Dar ce folos cauzeau când eu eram departe, zburând cu papucii mei Și de atunci, de atunci am crescut. Apoi am îmbătrânit. De povestea mea îmi aduc adesea aminte și o spun copiilor: Atunci când nu râd de mine, atunci când nu mă poreclesc, atunci. Când nu aruncă cu pietre, poate că povestea să le fie de folos, povestea micului muc.